בעזרת השם, ספר כוכבי אור, המשך אנשי מוהר"ן מאות למד סיפורי מופת מרבנו עד אות א', דברים ששמעתי מפי מוהר"ן ומפי אבי מורי אות למד המעשה מרב ליפה ז' הוא מה שאמר לו אני לא רוצה שיהיה לך כסף והסיבות מהרוח שערה שנסתבב לזה שמעתי מאבי הרניק הפרת משכבו ששמע מפי מוהרנת אמר המעתיק, בזה יש אריכות גדול, אך אזכור בקיצור איזה ראשי פרקים. הרב רב ליפה היה אצל רבנו ז"ל, ואמר אז התורה כ"ג, צבית הצדק וכו', ושם מדבר מעניין ממון, ורימז על רב ליפה הנ"ל, כי הרב ליפה הנ"ל היה מקורביו הראשונים קודם מוארנת, ורבי נפתלי, ומאמירת ענינו שלא נתקרבו. ואחר כך נפל לתאוות ממון, והוא עסק אז עם אחד וכו' ואמר לו רבנו זל כנ"ל. וכשנסע מרבנו זל חשב בדעתו, אלוהים נישא לרבנו זל, אפשר יתקיים דיבורו, על כן נסכם בדעתו שלא נישא עוד. ואמר שרבנו זל הוא מעולם הבא, ואני מעולם הזה. ואף על פי כן לא הואיל, ונעשה אני כיבה רוח סערה ועקר ביתו לגמרי. ואחר איזו שנים התחיל שוב לנסוע לרבנו זל. וכשקראו לו פעם אחת מפטיר. והסוף של ההפטרה היה, הלא מעתה קראת לי אבי וכולי. אמר מוהרנת להבליפה ובליפה, עימנו הייתם הלא מעתה וכולי, ראיתם מה שקוראים לכם הלא מעתה וכולי. וכשנסע לרבנו ז"ל הוכיח אותו, כמובן בהשיחות, חיי מוהרן, סימן שט"ו, במאמר הוכיח את אחד. ממה נפשך, אם לא היית איש כשר וכולי. ואז בכה מאוד עד שהוריד דמעות מעיניו לארץ. ואז אמר לו רבנו זל, אפילו אם יהיה הממון שלך מכוסה ומוצנע אפילו בתיבה, יפזרו הרוח. וכן נאוה, ששכר איזה יער, הוא לעצמו שם בית דירה, וקודם שנגמר הגג ברוח סערה והפך, וחרב, ועשה מן הכל אבק ועפר, ולא הצלח לכלום. בשנה האחרונה לא היה ראש השנה, ושאל רבנו זל עליו, ותרצו אותו כי הוא צריך לנסוע בשביל אתרוגים, בשביל כל אוקראינה. ענה רבנו זל ואמר, מה הוא אמר לכם? ראש השנה שלי עולה על הכל. דבר גדול מזה אין. וזה הרב רב ליפה מקודם הייתה אשתו בשלום עמו, ואחר כך נעשית מתנגדת אליו. וכשבא אל מוארנדזה לאחר הסתלקות רבנו ז"ל, וראה שיש לו שלום בית, ניתרץ לו הגמרא, זכה נעשית לו עזר, לא זכה נעשית כנגדו. והיה צריך לכתוב, זכה עזר, לא זכה כנגדו, מה תיבת נעשית? ועל עכשיו מובן. בטוב זכה נעשית לו עזר, כמו אצל מוענת ז"ל, שמקודם הייתה מתנגדת, ואחר כך היא בעצמה נעשית עזר. לא זכה נעשית כנגדו, כגון אצלו, שמקודם הייתה לו לעזר, כי היא הייתה מגודרת אצל החסידים, ואחר כך נעשית לו מתנגדת. פעם אחת אמר מוענת ז"ל במה יזכה וכולי, אני יודע שרב ליפה היה כשר ממני. וכעת, איפה אני ואיפה הוא? ל"א. הודעת העתידות ברמז רבא רון ז"ל, הרב מברסלב, שיהיה נפטר בחודש אב וכן אבא. שמעתי מאבי הרי ניק הפרת וגם משאר אנשי שלומנו ששמעו מפיו בעצמו שסיפר מזה בעת מחלתו קודם פטירתו. וגם בשנה הזאת היה חלוש מאוד בקיץ, ומיד כשעבר חודש מנחם אב, נתמלא שמחה עד שכבר היה בטוח שוודאי ימלא שנתו. ל"ב מה שרימז לאחד שיבוא אליו לאחר הסתלקותו. על אודות מחלתו החולי נופל אכמנה לצלן שביקש אז ממנו, וכן אבא שלאחר הסתלקותו בא האיש הזה על ציונו הקדוש ומאז והלא נרפא מהחולי הזה, כל זה שמעתי מאבי הרניק הפרת משכבו. ובזה אני מסופק אם אמר ששמע זאת מפיו בעצמו או מפי אחר ששמע ממנו. ל"ג הודעת העתידות מרפואת ביתו שרה על ידי התעוררות השמחה, שמעתי מאביה רניק הפרת משכבו ששמע מפי איש אחד ששמע מפיה בעצמה. אמר המעתיק, שמעתי מאנשי שלומנו שכך הייתה המעשה, שהיה לה כאב שיניים. ואמר לה בנו ז"ל שיהיה לה שמחה, ואמרה לה לא כואב לי. אמר לה שתעשה את עצמה כאילו שמחה. ואמר עוד יהיה זמן שתבוא מזה לשמחה כל כך שתרקד, ואז יהיה לך רפואתך. וכן אבא שהגיעה לשמחה גדולה עד שבאמצע היום סגרה התריסים ורקדה ונתרפא. ל"ד מרב חייקל, שהראה לו נשמת המת, שמעתי מאבי הרניקה פרת משקבו ששמע מפיו כמה פעמים. המר המעתיק כידוע היה רב חייקל החזן של רבנו ז"ל. פעם אחת ביקש מרבנו ז"ל שהראה לו מת, נפטר. ואמר לו רבנו ז"ל אבל לו לא תתפחד ממנו. ויען ואומר, אינני כל כך טיפש עד שאתפחד ממנו. ויאמר לו רבנו זל עוד הפעם, אבל תתפחד, ככה עד שלושה פעמים. והוא ישיב כנ"ל שלא יתפחד. והראה לו רבנו זל נשמת נפטר אחד. והתחלחל והתבהל מאוד עד שרבנו זל נטיירש שלהזיק לו זה הפחד. ויאמר לו רבנו זל, האם חכם כמוך יכולים להטעות בדמיון? ויחלוף הפחד ממנו. וכעבור איזה זמן ביקש עוד הפעם רבנו זל שיראה לו נפטר, ובלבד שלא יתפחד. ויאות לו, והבטיח לו, וזה היה קודם חנוכה, באותו הרחוב שישב רבנו זל היה אופה אחד. וענשי שלומנו כשישבו לסוודת מלווי מלכה, על פי רוב היה חסר להם לחם, והיו רגילים לה... לקנוס להאופה הזה לקנות השיריים משבת מה שלא היה יכול למכור, משום שלא היה שלם או לא היה נאפה מצד אחד וכו', וכדי שיקנו בזול. והוא היה רגיל להיטיב עמהם במקח בשביל זה. ונפטר רבינו זל באלו הימים. ובחנוכה אמר רבינו זל הרב חייקל, אתה תראה נפטר. וישא עיניו היה את רבינו זל שנפטר בסמוך, שעמד לפני רבינו זל בקריאה ואישת החוויה. וביקשנו רבינו להיות שאני היטבתי עם האנשים המקורבים שלכם, למכור להם בזול לחם וחלב בשביל סבודת מלווה מלכה, ובכן אני מבקש מכם תיקון. ביען רבנו זל ויאמר לו, יען שהטבת עם אנשי המקורבים אליי, אני אעסוק בתיקונך וייעלם הנפטר. שמעתי מרב נפתלי כהן וברדיצ'ו, ודר בירושלים, תיבנה ותיכונן, ששמע מחתנו הרב אברהם זל, בן רב נחמן מטולשינר. למדי, מעמוד הדנור אשר היה למשה חינקס, שמעתי מרב אברהם דב זל ששמע מפיו. למד המעשה מהסוחרים שנתוועדו עמו סמוך לנאוויץ', ומה שהפליא לדבר עמהם כאילו הוא אחד מחבורתם, ומה שכיוון לאחד מהם את מחשבתו שני פעמים, ובחוכמה נפלא להתעלם ולהתכסות גם מאיתו, הן בספר שיחות וסיפורים קרח ו' באריכות. שמעתי כל זה באריכות מפי אבי הרניק הפרת משכבו ששמע מרב שמואל מטפליק שנשא איתו כמובן בחיי מוהרן. ל"ז הסיפור ממה שאמר לרב שמואל על אודות השנה, השנה, אף על גב דיול לאחזה מזלחזה, גם זה שמעתי מאבי הרניק הפרת משכבו ששמע מפיו בעצמו. אמר המעתיק, שמעתי שרבי שמואל ענה לאן עמו ביחד, ושאל אותו אדמור זצל, השמעת איזה דבר בלילה הזאת? והשיב לו רבי שמואל, לא, רק כל הלילה לא יאכלתי לא, לא, לא, לישון. ואז אמר לו אדמור ז"ל, אף על גב דיול לאחזה וכו'. במובן ששמע וראה אדמור זצל באותו לילה דברים עליונים, נפלאים ונוראים מאוד. למתחת. הסיפור מהחלום מעניין הדג שמעתי מאבי רניקה פרת משכבו ששמע זאת מאנשי אדמו זצל. אמר מעתיק, שמעתי שאיש מאנשי שלומנו חלם לו שאמר לו אחד בחלום, אם יביאו לך מחר דג תקנה אותו ותביא לרבנו ז"ל. ובבוקר בא הראל עם דג למכור וקנה אותו והביאו. ותכף שאל אותו איפה הדג ונתן לו. ואמר רבנו ז"ל איזה דבר ביזיון על הדג ואמר עליו בעל שלא לשמה גדול. ואמר עליו שזה גלגול אביו של זה שקנה אותו, ובישלו אותו על שבת קודש והיה לו תיקון. ל"ט הסיפור מהאיש מאומן שהגידו את מחשבתו שהיה מקודם איזה שבועות בחצי הלילה, שמעתי מהרב זלמן זל ששמע מפי האיש בעצמו. מ. מעשה באיש אחד ושמו אבישראל מנמירוב אשר הפציר את האדמו"ר זצ"ל שהסכים לו לנסוע למקום המלחמה בשביל פרנסה. באדמו"ר זצ"ל מדרכיו הנעלמים בלי לדחוק את עצמו על שום דבר, כמובן מזה הרבה בסיפוריו הקדושים, ומחמת שאף על פי כן לא רצה בשום אופן להסכים לו, ענה ואמר לו בזה הלשון: תיקח לעצמך את הכן ואת הלא בשווה, היינו, שיהיה באמת שווה אצלו בליבו אם לנסוע אם לאו. אחר כך תאמר איי קפיטל תהילים, ואחר כך איך שייכנס למחשבתך כך תעשה. וכן עשה איש הנ"ל, ואחר כך בא לאדמו"ר זצ"ל, ואמר לו שנפל בדעתו הן. ואדמו"ר זצ"ל לא הוטב זאת בעיניו כלל, כי ידע ברור כיום שהאמת לא היה בלבבו שיהוי ההן ולאו כאשר פקד עליו. כי באמת נחמת תבערת תאוות ממון חשק ורצה בכל נפשו לנשוא הנשיאה הנ"ל. ואמר לו אדמור זצל בזה הלשון, נו, עם דג קטן לפעמים אפשר לתפוס דג גדול. ובעת שאמר לו אדמור זצל זאת, לא הבין כלל האיש הנ"ל את דבריו אלו. ואחר כך נשא האיש הנ"ל לדרכו, למקום הנ"ל, וסיבב שם השם התברך שסחר אותו השיר אחד עסקיו, והיה אצלו איזה זמן, ונשא חן בעיניו, והיה ביניהם אהבה גדולה מאוד. והשיר הזה היה איש בלי יעל ורם העללים. וגם כבר בא בשנים, ומימיו עוד לא נשא אישה. אבל מרוב אהבתו לאיש הנ"ל התחיל לדבר על ליבו מיום אל יום בדברים רכים וטובים, עד שהתחיל לפעול אצלו מעט מעט, והתחיל לעזוב את דרכו הרע ונשא אישה כשרה וצנועה, והתחיל ללך בכל יום ערב ובוקר להתפלל, עד שבמשך הזמן התהפך לאיש אחר ממש, ונשא באמת איש כשר ככל בני ישראל הכשרים. וכאשר בישראל הנ"ל מיניהם הביט וראה שפעלו כל כך דבריו בעשיר הזה, מיד נזכר במאמר האדמו"ר ז"ל שאמר לו על עניין נסיעתו, שבדג קטן יכולים לחטוף דג גדול, כי באמת כן היה גם שם המשפחה של העשיר הזה, רכט. שמעתי כל זה מפי אבי הרייניק הפרלת ממשכבו, ששמע זאת מפי מוענת ז"ל וגם מרבי נפתלי ז"ל. המעשה מאבלב מכפר וצ'ק שהיה אדמור דצל אצלו על ברית מילה, ואמר אז שהיה טוב פה להעמיד חופה. ואחר כך כשהגיע הזמן שבא לצ'קיו, שכן היה מדובר, ירד מטר ולא רצה לנסוע לשם. והיה בכפר וצ'ק החתונה. אחר כך מעניין רבי יעקב בעל מגיע שאמר לו וכולי. שמעתי כל זה מחתנו הרב רבי זלמן מגיד משרים, ושאל אותו אם היה בזה עניין והשיב לו אין. גם שמעתי שסיפר בנו של רבי חיים לבנאל, של רבי לבנאל, שאחר כך בשבת, שאחר החופה, לקח רבי לב שני דליים על כתפו ונשא אותם מן הפרוזדור אל הבית להעמידם על השולחן כעניין השמחה. ויאמר לרבנו ז"ל שיברכו של השנה הבאה ייתן לו גם כן כזה. והשיב לו רבנו ז"ל, אלוקים יודע, ונבהל מאוד מן המענה הזאת. הוא ביקש מהבלבי הפטיר רב <אבלי> לבי אפטיר, שהיה אז המלמד שלו, שישאל רבנו מזה. שאל אותו, והשיב לו שיצווה עליו שיבוא בעצמו, הוא בא אליו. וציווה עליו שיבוא אליו לאחר שני שבועות. ואחר שני שבועות בא אליו עוד הפעם, ויאמר לו שיחליף זאת בעיניות שיחזור על הפתחים. והתחיל לבכות לפניו מאוד, וציווה עליו שיבוא עוד הפעם לאחר שני שבועות. וחזר הוא בא אליו. ואמר לו שזה אי אפשר שלא יהיה אני, אקלקול פנים לא יחזור על הפתחים ויגנבו אצלך בשנה זו איזה פעמים וכולי ואחר כך ירחם עליך אדון ויבנה לך פונדק קטן. וממנה תתפרנס בדוח הגדול כל ימי חייך עד שכל בניך יהיו מוכרחים להיפרד ממך או שיעבדו אצל אחרים או שיפרנסו את עצמם בעבודות אחרות. וגם גילה לו כמה שנים יחיה ושבשבוע אחד ימותו הוא ואשתו. ואחר כך היה מכוון כל הנ"ל. רק שבמשך הזמן עוד צמצם את עצמו גם בעוצם דוחקו לקבץ ולאסוף על יד על יד מעות לכתיבת ספר תורה לבית המדרש דפאומן. וחקק עליו את שמו ונתן אותה להבית המדרש על ראש השנה שקודם פטירתו. גם אז שאמר לו רבנו ז"ל ככל הנ"ל, פיזר מיד בכל יכולתו מעות רבה לצדקה. כי ידע בבירור שלא יועיל לו אם ירצה להתחכם על זה. מ"ב אמר המעתיק, שמעתי אשר פעם אחת הושיט משה חינקס לרבנו ז"ל, צנצנת קאווה. וכשהעמיד את הקאווה על השולחן, נתהפכה צנצנת ונשתפכה הקאווה. ואמר לו רבנו בזה הלשון, כנראה שכבר לא נהיה מחותנים. אז היה משה הנ"ל חשוך בנים, מחמנה יצלן. ואחר כך אחר הסתלקות רבנו זל שגירש את אשתו על סמך שאמר רבנו זל קודם פטירתו בין הצוואות שאם יגירש את אשתו יהיה לו בנים ולקח את רבי אברהם דוב זל זכר נכד רבנו זל לחתן לו ואחר כך בעת המחלוקת שנתרחק כמו שהנעל גירש רבי אברהם דוב את ביתו ונתקיימו דברי רבנו זל הנעל מ"ג שמעתי בעת שישב האדמו"ר זצל בברסלב ישב פעם אחת עם אנשים ומתוכם היה גם רב חיים שערס מברסלב. ופתאום אמר רבנו ז"ל, האדם הוא שותה כל כך, עד שאפילו כשהמלאך המוות הולך אחרי כתפיו, הוא מחזיק עדיין בשטותיו והבליו. ואנשים השתוממו מאוד על הדיבורים האלה, ולא ידעו על מה הם מרמזים. אבל הרב רב חיים שערס נבהל מזה מאוד מאוד, כי נכנסו הדיבורים היטב בלבו, וידע בנפשו כי האדמור דצל מרמז אליו בדיבורים אלו. וישב אצל השולחן בפחד גדול. אחר כך הלכו כל האנשים לדרכם, ואבי חיים מנל נשאר יושב אצל השולחן. ושאל אותו האדמור זצל, מה אתה יושב? ולא יכול להשיבו, כי ישב במראה שחורה גדולה מאוד. ונכנס האדמור זצל לחדרו, והלך אבי מנל אחריו, ואייב כלפניו מאוד. ויאמר לרבנו ז"ל, רבי, אני יודע בוודאי אשר כוונתכם בדיבורים, בדיבורים הייתה עליי. לכן מאוד מאוד אבקשכם לעורר רחמים עליי שישאר בחיים. ויאמר לאדמו"ר זצ"ל, כן, כן הדבר שהייתה כוונתי עליך, אך אני צריך לנסוע על ציון קבר זקני הקדוש הבעל שם טוב זצ"ל למי שיבוש, להתפלל עבור הילד שלי. לכן תישא גם כן עמי ואתפלל גם עליך. וכן נסע. ונסע אביחי מנל גם כן עם רבנו זלמי שיבוש, והלך רבנו זה על קבר הבעל שם טוב זצ"ל, והתמהמה שם זמן רב. ואחר כך אמר לרב חיים בזו הלשון, לך פעלתי ולי לא. ואין אתה צריך אפילו להתפלל. אך קרן שאתה פה הולך גם כן, והלך אל קבר בעל שם טוב. ואמר לו, כמה שנים יחי עוד. וייסעו חזרה לברסלב, ובאמצע הדרך אמר רבנו זה לרב הילד שלי כבר מת, וכך אבא. כי כשבאו לביתם ומצאו שהילד, שהילד כבר מת. ולא רצה רבנו זה לכנוס לעיר ברסלב על שבת קודש. ושלח האיש הנה לברסלב לקנות חלל שבת קודש, וציווה לו שיד דבר בסוד, שלא התוודה לאשתו. אך אנשי שלומנו שאלו אותו איפה רבנו זל, כי ידעו מתחילה שנשא עמו, והשיב להם בסוד. ובין כך עבר מעשה מארם פייס שהיה מקורב לרבנו זל, והוא היה מקודם איש מכוער. והיה רגיל לומר על עצמו מיינא אבוינס, בגיהנום יישאו את עוונותי על נס. והיה לו בן פגום וכו'. בשם בנו היה חיים פייס, ועשה עמו שידוך עם בת ישראל, נכד הבעל שם טוב ז"ל. והבעל שם טוב, אבי זקנו של הכלה, לא היה רוצה בה שידוך. ועל כן בא לרבנו הקדוש שאינו רוצה בה והיה רוצה ליטול החתן מן העולם. והיה לרבנו ז"ל רחמנות על החתן. הוא ביקש מהבעל שם טוב ז"ל אותו, אבל יהיה לו בנים. וממילא לא יהיה להם התקשרות ויהיה גט, וכן היה. ובלילה הקיץ רבנו ז"ל את רב חיים שערס הנ"ל והלך עמו ביער להתבודד שם ואחר כך סיפר לו כל הנ"ל וגם סיפר לו כי הבעל שם טוב אבי זקנה לקח מאמו השנים והוכרחתי ליתן לו שנים אחרים ואגיד לו כמה שנים ובעת שחיים פייס החתן היה בארץ ישראל כי נסע לארץ ישראל סיפר לה אנשי שלומנו ז"ל נתן לו, שרבנו נתן לו פתק של עבודות וסיגופים ואמר לו שאם יתקיים זאת יתהפך גופו ליהודי כשר ממש. אך היה קשה לקיים ולא קיים. ובעת המחלוקת מהרב מסווארן רצה גם כן לחלוק. אמר לו רב חיים הנעל אמר לו רבי חיים שרס הנעל שתוק הלא אני יודע כמה שנים תחיה וכו'. ורבי חיים הנעל חי עוד הרבה שנים כמו שאמר רבנו זל. בכפר אחד סמוך לזלתיפלה היה דר איש אחד שהיה מחזיק חקירה מאדון הכפר והפונדקים אשר סביבות הכפר הנ"ל. וכל האנשים המחזיקים בחקירה היו משלמים לו דמי שכירות. והיה לו אישה צנועה מאוד, נדיבת לב מאוד, והייתה מרחמת תמיד על המחזיקים, סוחרי הפונדקים. כשלא היה להם לפעמים לשלם לבעלה, היא נתנה להם כסף לשלם. והיה יום הן נכלתה אישה הנ"ל במחלה מסוכנת מאוד עד שהייתה נוטה למות. ובעלה השתמש ברופאים גדולים הרבה ולא העילו לו כלום. והקרשמרס היה דבה ליבה מאוד על אישה הנ"ל, ביודעם שאם חס ושלום תמות האישה הזאת, יהיה מר להם מאוד, ולא יהיה מי שירחם עליהם. כלל כן השתדלו הרבה כולם כאיש אחד ברפואתיו, ונסו אל הרופאים לאביאם. וביניהם היה איש אחד שהיה מקורב מעט לאדמו"ר זצ"ל, בעת אשר ישב וידבר האיש על לב הבעל הנ"ל שישלח פדיון לאדמו"ר זצ"ל לזלתיפלה, וכן עשה. ושלח אותו עם פדיון נפש לאדמו"ר זצ"ל. ובעת ההיא הייתה קרובה מאוד שתצא נפשה. ובזה האיש לאדמו"ר זצ"ל והביא לו הפדיון. ויאמר לו רבנו ז"ל שיביאו לו רנדיל אחד, והביא לו האיש הנ"ל, הרנדל. ולקח האדמו"ר זצ"ל את הרנדל בידו, ואמר לו שהרנדל אינו מחזיק את המשקל. והלך האיש הנ"ל והביא לו רנדיל אחר. וגם זה היה נחסר ממשקלו, וכן היה כמה פעמים, שבכל פעם שהביא לו רנדל, והוא זצל שקל אותו ולא הוטב בעיניו. עד שהלך לחלפן אחד והביא לאדמו"ר עם הרבה רנדלך. באדמו"ר זצל בחר לו אחד רנדלר שהיה לו על כף המאזניים כמו שצריך. ואז אמר לו, לך ונסע לביתך, כי האישה הנ"ל כבר שבה לבריאותה. ונסע חזרה להכפר, והנה האיש הנ"ל בעת שאמר לו אדמו"ר זצל, שכבר שבה לבריאותה, היה הדבר לפלא בעיניו, והביט על המורה שעות, באיזה שעה אמר לו אדמור זצל. וכאשר באה אל בית הרינדר, סיפרו לו כל בני הבית מה שנעשה שם אחרי שנסע לאדמור זצל. כי תכף, אחר נסיעתו, התחילה האישה לגבוה ונעשה קול בכייה ורעש גדול בבית, עד שהקיצו אותה, ואמרה ליתן לה מעט מים אל פיה. וסיפרה להם כי כאשר יצאה נשמתה ובאה לפני בית של מעלה, ושקלו העוונות והזכויות שלה, הכריעו העוונות וגזרו דינה למיתה שלא תחזור עוד לזה העולם. בתוך כך בא אברך אחד, ותארה צורתו כצורת האדמור זצל. והביא רנדל אחד, והשליך אל הכף של זכויות, והכריעו על זכויות, ופסקו דינה לחיים. וכפי שסיפרו לו, היה זה הדבר בעת אשר האדמור זצל עסק ושקל כמה פעמים את הרנדל על כף המאזניים כנ"ל. <אז, אז השתומם האיש והתפלא מאוד על הדבר הזה, והבין היטב מה שאדמור זצל שקל כמה פעמים את הרנדל, מה שבעיניו היה דבר לפלא. והאישה שבה לבריאותה תכף בשלמות. מ.י. בעיר אחת היה שוחט ובודק ושמו רבילל, והיה מקורב לאדמור זצל. אחר כך נתרחק ולא נשא עליו כמה שנים. ואחר כך חזר הוא בא אליו, והירה להתראות בפניו. וביקש את איש ממקורביו שילך עמו לאדמו"ר זצ"ל והלך עמו. "ואדמו"ר זצ"ל היה אז בבית המדרש שלו. וכשבאו אל הפתח ויפתחו אותה, נפל עליהם פחד ואימה גדולה. ונשאר האיש הנ"ל עומד אחורי הדלת, ורבי ליל הנ"ל נכנס לבית מדרש, ונשאר עומד אצל הדלת. ורבינו ז"ל, כשראה אדם עומד אצל הדלת, התקרב עצמו אליו ונתן לו שלום. ואמר בזה הלשון: "זה אתה הלל! אם היית מתמהמה עוד מעט, היית בא אליי עם הגרביים שלך. היינו לאחר מותו. והתחיל רבי אלי לפניו מאוד, כי נפל עליו פחד גדול בשמוע הדיבורים האלה מפי אדמו"ר ז"ל. ואחר כך הוכיח אותו רבנו ז"ל, על שנתרחק ממנו זמן רב כזה, ולא נסע אליו. עתה אני אומר לך שתעקור דירתך על אחרת, ואם לא תציית לי, בטח תתחרט. ואחר כך נסע רבילי אל ממנו ולא רצה לעבוד לביתו, רק נסע לאיזה עיר הסמוכה לשם ושלח מכתב לזוגתו כי הוא ימכור את חזקת השחיטה שלו והיא תמכור את הבית כי הוא מוכרח לעקור דירתו משם, וכן הו <coughs> כי מכר את חזקת השחיטות, ואם מכרה את הבית רק אחר כך נעשה מחלוקת משכן אחד שטען כי הוא אבר מצרא לביתו לעשות גמר ממכירת הבית ולא ישעה שם כלל, רק שגמו הדבר יישא משם ונתרצה לדבר הזה כי סבור היה שלא יזיק לו דבר קטן כזה, יען כי לא ישעה שם כלל. ונסע לשם ותכף מת שם בעיר הנ"ל, ונתקיימו דברי האדמו"ר ז"ל. מ"ו בברסלם היה עשיר אחד שהיה מקורב לאדמו"ר ז"ל והיה לו בן יחיד, ועשה שידוך עבורו עם נכדת הבעל שם טוב ז"ל. וכשהגיע זמן הנישואים באותו זמן, נפטר אצל רבנו ז"ל ילד אחד, ונהג רבנו ז"ל שבעה מחוץ לעיר. כי שכר לו דירה שם שהיה גן לפניה, יען כי לא היה בקו הבריאה. ולקח איתו את רב חיים שרץ שישמש אותו שם. והנה העשיר הנ"ל תרם נסע לחופת בנו, הלך עמו אל האדמור דצל לקבל רשות ממנו. וקבלו רשות ממנו ונסעו לדרכם. בלילה ההוא הקיץ עצמו רבנו ז"ל משנתו ונטל ידיו ואמר לרב חיים הנ"ל בוימי. והלך עמו אל הגן ורץ רבנו ז"ל בין האילנות האנה ואנה. רבי חיים נפחד מאוד כשראה זאת עד שנסמרו שערות ראשו. ותוך כך בא אליו רבנו ז"ל ואמר לו, הראית? כי בא אליו בעל שם טוב זקנו של הכלה, ואמר כי אין לו חפץ בהחתן ורוצה לקח את החתן, והכלה היא יתומה. וכשמוע רבי חיים הנ"ל זאת נתפחד עוד יותר. והוא עומד ועכובותיו דה לדה נקשן. ותכף בא אליו עוד הפעם האדמור זצל ואמר לו, פעלתי אצלו שלא ייקח את החתן, רק שלא יהיה להם בנים. ואחר כך נכנסו אל הבית, והנה ממחרת בצהריים עמד רב בחוץ. וירא והנה שליח מיוחד מהמחותנים רץ לאדמור זצל, וסיפר לו כי החתן נכלה בדרך ואי אפשר בשום אופן לנסוע על החתונה. וכן יבקש רחמים בעדו. ויאמר לו רבנו ז"ל, חזור לדרכך, החתן נהיה בקו הבריאה, ויסעו עמו על החתונה, ויעמידו החופה. ומיד חזר השליח לדרכו, ונתפלא מאוד רבך עמנל, מחמת שידע מה שנעשה בלילה הקודמת. והחתונה הייתה אז, אך נתקיימו דברי האדמור זצ"ל, שאמר להבך עמנל שלא יהיה להם בנים. ודארו ביחד הזוג הנ"ל, ובנים לא היו להם. ואחר כמה שנים, אחר פטירת האדמור זצ"ל, השתדל הרב רבי צבי אריה, מורה צדק מברסלב, שהיה חתן רבי חיים שרס הנ"ל, שהתגרשו, מפני שחותנו הרב חיים סיפר לו כל המעשה הנ"ל. והרב רבי צבי אריה בעצמו סידר להם הגט פיטורין, ואחר כך היה לשניהם בנים. המעשה הזאת סיפר הרב רבי צבי אריה ז"ל בעצמו. ונזין. כשהיה האדמור זצ"ל סמוך עוד על שולחן חותנו רבי אפרים ז"ל, בכפר אוסייתין, והגיע לחותנו יום היורצייט של אביו, ונסע לאקסנדר... לאלכסנדריקה הסמוך לשם, ולקח איתו את האדמו"ר זצ"ל. וכשבאו לבית המדרש ובני הנעורים לשם, כאשר ראו את האדמו"ר זצ"ל בפעם הראשון, אז היה יוטב בעיני מאוד לקנוס עמו בדברים, אך לא ידעו מייכן להתחיל. ואחר התפילה נתן להם הרב רבי פרים ז"ל יין ישן כנהוג. וביקשו בני הנעורים מהבפרים הנ"ל שיצווה לחתנו, הוא האדמו"ר זצ"ל, שילמוד פרק משניות. וכן עשה, והפך עצמו פניו אל כותל המזרח ולקח משניות, והניח על הסטנדר ולמד והתמהמה בלימוד עד בוש. והבני הנעורים המתינו עד שיסיים לימודו למען אשתו עליהן שרף, ועל ידי זה אשתו לחיים גם לאדמו"ר זצ"ל. וממילא יהיה להם שייכות לקנוס עמו בדברים. וכשראו שהוא מתמהמה הרבה בלימודו, ביקשו את הרב רבפרים שאומר לו שיסיים הלימוד. ונטע האדמו"ר את ידו על פני חותנו והתעלף. והתחילו להקיצו, וכשהקיץ שאלו אותו מה היה לו. והשיב להם, כשנטע האדמו"ר זצל את ידו על פניו, ראה את המנוח שהיה לו יורצייט אחריו, עומד לנגדו ואומר לו: לחתן כזה אומרים שילמוד משניות? ונתפחד והתעלף. הם הרע הוא כן תמהו מאוד, ומאז והלאה נתפרסם שם האדמור זצל שהוא מצדיקי הדור, והתחילו לנסוע עליו כמה אנשים, והתקרבו על ידו לעבודת השם נדבך. להודיע לדורות, ששלושה דברים האלה, היסודות העיקריים בהשערת האדמור זצל, כמובן בזה מדברי מוענת א. אספתנו על ראש השנה, שבזה ממילא כלול גם אמירת עשרה קפיטל תהילים על ציונו הקדוש, ב. עסק ההדפסה ג. הדלקת נר תמיד אל ציונו הקדוש והנה, בעניין הראש השנה כבר כתבתי מזה קצת במקום אחר ובעניין הדפסה אי אפשר לבאר אפילו בעל פה ובעניין הנר תמיד, עיין בספר המידות מה שכתב שם האדמו"ר ז"ל שבזכות הנר תמיד שמדליקין משמן זית, ניצולין מגזירות שמד וממילא מובן מזה באלפי אלפים קל וחומר להנר תמיד שאצל קברו הקדוש, כפי המובא מזה בקונדרס הנקרא חוכמה ובינה אין שם. ותבין מזה למה שמובא בליקוטי מוהר"ן בעניין קברו של משה והסתלקותו שעוסק בזה להעלות משמד לרצון. ובליקוטי הלכות הלכות ברכת השחר הלכה ה' מבואר משם שגם כל התאוות והמידות רעות, ובפרט האפיקורסות, הכל כלול בעניין שמד הנ"ל. ומצירוף כל העניינים האלה ביחד הפליג מוארנת ז"ל בדבר הנר תמיד עד אין שיעור וערך. כן שמעתי בפירוש מאבי ז"ל. וזה ידוע שסגולת כל מצווה והנהגה של הצדיקי אמת היא דווקא כפי הפרטים שנצטוו מזה בכל דבר. כי כמו שבגשמיות אי אפשר שתצא אל מהרכבת הסמים, כוח הרפואה למחלה, כי אם, אם עשו מכוון ממש בכל הפרטים שיצאו מפי הרופא, אם היה בנמצא הרופא האמיתי, כמו כן ממש בחולי הנפש, למשל בעניין העשרה קפיטל תהילים, שהם מסוגלים לפגם הברית אחמנא ליצלן, וכן בעניין הנר תמיד שדקדק האדמו"ר זצ"ל, ופרט פרט בשמן זית. מה שאמר האדמו"ר זצ"ל שכל תינוק שיהיה אצלו קודם שבע שנים, יהיה שמור מן עד יום חתונתו, כמדומה לי שלא אמר זאת רק לעניין מקרה לילה. וכן מובן מהזמן שתפס לזה וכו'. וגם נראה לעניות דעתי שהייתה כוונתו גם אחר הסתלקותו לכל תינוק שיבוא אצלו קודם שבע שנים, ויקיים כמאמרו הקדוש במדינת הצדקה, באמרת אמירת עשרה קפיטל תהילים. וידעתי מאחד שבחן זאת וכן הווה. על אודות תועלת התפילה, וכן לעניין התועלת של הצדקה ושאר של צדיקי אמת, דזימנין דלה שמא, וגם בזינין דשמיים נמצא שינויים רבים, כי לפעמים נתקבלה התפילה בפעם ראשון, לפעמים מוכרח להרבות בה. מובן לפי עניות דעתי מדברי מוענת ז"ל ששמעתי בעל פה, שהתפילה בארבעים יום רצופים, בלי דילוג בינתיים, מסוגלת ביותר להוציא את הבקשה אל הפועל.